Povestea vieții mele, pista 32 Berlinul avea înfățișarea unui și, printre puterile cele mari și curțile lor, nou îmbogățit. Mari parade militare, ordine și disciplină neîntrecute, în care se simțea o putere tânără, însă cam prea nouă, prea umflată, prea zgomotoasă. Bineînțeles vorbesc de Wilhelm al II-lea. Wilhelm I fusese un om foarte tehnic și potolit. Doamnia împăratului Frederic nu fusese decât o flacără repede stinsă. Wilhelm al ii era o fire plină de avânt și cu multe laturi. Urcându-se pe tron foarte tânăr, în 1888 la vârsta de 29 de ani, fusese închipfirească orbit de partea scripitoare și bătătoare la ochi a realității. Găsea o bucurie deosebită în ceremoniile zgomotoase și pline de fast. Se vedea pe el însuși ca punctul central al grozavelor desfășurări militare și fiind înzestrat cu sușiri teatrale și multă siguranță de sine, era foarte firesc să fi primit cu bucurie rolul ce trebuia să-l joace. Era tânăr, pripit, avea în fața lui o viață întreagă și apoi nu se naște fie ce om cu firea lui deosebită. Unii sunt sfioși, singuratici, îngroziți de a fi în lumina rampei, iar altora din potrivă le place să fie punctul de atracție. Întrân și parcă se zărește o inconștientă învoltare a ființei lor. Le place să fie cei din tâi, să fie întâmpinați cu urale, nu se tem de răspunderi. Caută să fie ascultați, să vorbească mai tare decât alții, să siguri de părerile lor, siguri de drepturile lor, primești fără răbdare contrazicerea și se supără mai ales când încearcă cineva să le pună în stabilă. Astfel era Wilhelm. Fiind și eu una din ființele impulsive, spontane, ce nu cunoșteam. găseam în vărul meu multe lucruri pe care le înțelegeam. El credea în dreptul lui de a împărți, de a hotărâ, de a domina și a credea totodată în aprobarea poporului său. Credea că este și poate chiar era domnitorul dorit de el. Se simțea susținut și prețuit. Monarh tânăr al unui popor tânăr și puternic îi părea dulce puterea și succesul i se suia ca vinul la cap. Dacă ar fi cunoscut izbândea până la capăt, numele lui ar fi rămas ca al unui mare împărat. A fost înfrânt la sfârșit și cei înfrânt sunt dați parte. Sunt îngropați în uitare și se țin minte numai greșelile lor, iar nu virtuțile. tuțile. Kaiserul avea netăgăduit ceva în trânsul care îl făcea neplăcut familiei sale. Nu prea era iubit de nimeni, căci nu-și dădea osteneala să nu jignească simțirile altora. Era prea sigur de dânsul, prea dominator. Nu era întrânsul niciun pic de modestie, nici chiar în clipele când ar fi fost mai elegant să se arate mai puțin îngânfat. Aceasta îl punea adesea într-o lumină rea și erau puțini dintre noi care să nu se simtă jigniți de purtarea lui bruscă și nepăsătoare, ca și cum nu ne-ar fi găsit cu adevărat vrednici de luare aminte. Totuși era o personalitate care nu se poate trece cu vederea. Soțul meu fusese de față de mai multe ori la serbările aniversării Kaiserului. Dar acum, pentru întreia oară, veniserăm împreună. De fapt, nu mai fusesem niciodată în gaz de la Wilhelm din 1892, anul în care ne logodisem. Și acum era în anul 1910, dacă nu mă înșel, iar eu era mama mai multor copii. Nando se bucura de orice prilej de a merge la Berlin sau la Potsdam. Atmosfera acestor orașe îi rămăsese scumpă și apoi întâlnea acolo mulți prieteni vechi și tovarăși de militărie. Afară de aceasta, unul din frații lui își făcea serviciul militar la Potsdam, în regimentul întâi de gardă, iar celălalt ca la Berlin. În contrast izbitor cu Kaiserul, tot atât de sfios pe cât era celălalt de sigur de sine, tot atât de modest cât era Wilhelm de îngânfat, soțul meu păstrase totuși o neclintită lealitate față de fostul lui șef militar și cap al familiei. Niciodată n-a fost dintre cei ce-l criticau și era totdeauna gata să-l apere cu toate că Wilhelm nu-i dădea mare atenție. Bineînțeles, am fost primiți în mod oficial și am putut să-mi dau seama de strășnicia desăvârșită ce domnea la curtea prusiană. Totul se făcea într-o ordine minunată și se desfășura într-un tip ce arăta marea plecare a suveranului pentru o măreție solemnă. Din frumosul apartament, ce ni se pusese la dispoziție în palat, îmi aduc aminte îndeosebi de o mea de culcare, o încântătoare cameră în stil rococo, albastru cu aur, care pe vremuri fusese a lui Frederic cel Mare. Deasupra patului era atârnat portretul lui din acea epocă. Eram de asemenea încântată de minunatele Amarilis, așezate în marhitu roșii în salonul meu. Augusta Victoria mă conduse la acest apartament cu obișnuita ei curtenie lipsită de căldură. Nu era întrânsa nimic cu adevărat spontan. Avea o înfățișare de bunăvoință impusă ce nu putea fi plăcută, deoarece prea părea silită. Am păstrat totuși despre monumentala și prea formalista mea vară o amintire la care îmi place să mă mai gândesc. Dona nu părea nicăieri mai mulțumită decât printre fiii ei. Aceștia alcătuiau pe atunci un grup frumos de tineri plin de făgăduințe. Când se afla în mijlocul lor, își pierdea într-câtva purtarea înfiptă și rece care împiedica orice legături mai apropiate. Într-o zi, după un dejun de familie, toți verii mei cei tineri erau adunați în jurul meu, mulțumiți că aveau cu ei o rudă pe care o vedeau așa de rar. Purtam o roche de postav alb de la Redfern, de o eleganță pariziană și-mi venise poftea să pun pantofi și ciorapi portocalii, pentru a adăuga mai mult farme costumului meu. Bărișorii erau atât de încântați de această desăvârșire încât stăruirea să vină și mama lor să o admire și mi-aduc aminte că-mi pusei vârful piciorului pe o canapea și că-mi ridicai puțin rochia cu trenă lungă ca să-mi arăți pantofii portocalii. Împărătea s-a rămase uimită în fața acestei încălțăminte neobișnuite, Însă a cuprinsă și ea, de veselia ce o înconjura, uită o clipă obiceiul de a ne privi de sus și râsărăm cu toții din toată inima. E singura dată când îmi aduc aminte să fi văzut-o așa cum îi era adevărată firea, fără purtare impusă, ca să zic așa, fără a juca un rol silit. Verișorii mei se purtau cu mine cât se poate de drăguți, mă făceau să văd cu câtă bucurie primeau pe neobișnuita lor musafiră. M-am prietenit cu ei toți și se luară la între cele care să mă facă să petrec mai bine. Prințul moștenitor, de adu în cinstea noastră o serată foarte elegantă. Frederic Wilhelm, croon 1882-1951, fiul cel mai mare al împăratului Wilhelm al II-lea, cunoscut pentru atitudinile sale războinice și concepțiile retrograde. A participat la primul război mondial în calitate de comandant al armatelor germane în bătăliile de la Marna și Verdun. Adică împreună cu tatăl său îl urmează în exilul din Olanda, dar în 1922 revine în Germania. Cu un an înainte ne făcuse o vizită la București, unde lăsase o amintire cât se poate de frumoasă, prin purtarea lui desăvârșită și neasemănată a lui curtenie. Soția lui, Cecil, era una dintre cele mai încântătoare femei din vremea ei. Era înaltă, mlădioasă ca o ramură de salgie, cu ochii mari deschiși, cam depărtați unul de altul. Avea gura mare însă plăcută, un zâmbet fermecător, a bucături simple fără nimic silit și își primea nume roșii musafiri, cu o desăvârșită curtenie, primiți la care lua parte cu multă bunăvoință și Kaiserul, căruia îi plăcea să adune în jurul lui doamne elegante și frumoase. Prințul moștenitor, fiind mare călăreț, se îngrija mult de statura sa, înaltă, zveltă și dreaptă. Niciodată nu își îngăduia să crească în greutate nici măcar cu o oca. Uniformele lui erau croite cu o grijă ce atingea ultimul grad al desăvârșirii și încălțămintea lui strălucea ca o oglindă. Iar sabia îi era scripitoare ca soarele și mai ușoară decât se obișnuiește. Luar mi cina pe mese mici acoperite cu prea frumoase flori. În această călătorie mă însoțiseră și câteva tinere doamne românce, căci prințul moștenitor răpise inimile câtorva dintre frumusețile Bucureștiului. Fiind însă și el foarte simțitor față de farmecul feminin, se zvonea că nu rămăsese nepăsător față de doi ochi mari și catifelați. Aceste doamne fusese reinvitate la masa regală neobservate, astfel încât seara împăru cât se poate de plăcută. Printre musafiri era și Daisy de Pless, strălucitoare ca întotdeauna în rochia ei de tiul. Atrăgea ochii tuturor, căci frumusețea ei englezească, albă și trandafirie, niciodată nu putea fi trecută cu vederea. Ni se dădu și un bal la Eitel Friedrich, al doilea fiu al Kaiserului, și un dejun la August Wilhelm, al cărui singur copil era finul meu. Soția lui Eitel Friedrich era foarte deșteaptă și îmi plăcea cu toate că îndeopște era mai puțin iubită decât principesa moștenitoare, deoarece era cam scurtă la vorbă și nu mergea bucuros în lume. August Wilhelm era cel mai blând, cel mai prietenos dintre prinți. Era cam prea gras, însă bun și joviar și aveam unul pentru altul o simpatie instinctivă. Sărbările de ziua de naștere a caizerului au fost strălucite și organizate de minune, iar desfășurările militare cu care Wilhelm își înconjura orice mișcare erau totdeauna bine orânduite și de mare efect. Ne aduc aminte că eram așezată lângă el la o reprezentație de gală. Purtam o rochie de fluturi de argint și caizerul, întorcându-se spre mine în felul lui brusc și cam agresiv, mă întrebă dacă mă închipuiam că sunt Eloi Ingrin sau Lorelai. Știa întotdeauna să fiu la înălțime față de el, dar trebuie să mărturisesc că stârnea în mine o oarecare îmbrășbire. ceea ce m-a făcut să-i răspund pe același ton. În acest suveran, prea sigur de sine, ieșea la iveală toată vanitatea masculină. Știa să fie plăcut când voia, dar arăta față de femei în deopște și mai ales față de cele din familia lui, când le vorbea un oarecare dispreț care era în mare parte voit și stârnea în mine vrajbă, încât orice convorbire cu el era ca încrucișarea a două săbii. La unul din prânzurile de gală mi se dăduse ca vecin de masă pe bătrânul duce de Saxa Weimar, gentilom de modă veche, vestit pentru curtenia lui formalistă și demodată. Era totdeauna gata să-ți facă un compliment sau să rostească vreo frază nesărată și ceremonioasă. Avea un fel a lui cam neobișnuit de a prescăi din buze și de a rămâne cu gura deschisă, parcă s-ar fi năbușit din lipsă de aer. Întoarcându-se spre mine, declară că de la început ghicise pe frumosul meu chip că nu citeam niciodată romane. Dragostea mea pentru adevăr m-a făcut să protestez, ceea ce mă coborând îndată în aprecierea lui. Îmi închipui că privea citirea romanelor drept o dovadă de ușurință. Acest falnic aristocrat bătrân era înalt și izbutise cu toată vârsta lui înaintată să păstreze o linie elegantă, ceea ce îl umplea de mulțumire. Fața lui însă era ca de mămâie, sub pielea uscată și încrețită pe de întregul. Pentru a-și ascunde tâmplele scobite, își pieptăna părul cu grijă de la spate spre față, într-un chip ce amintea portretele din timpul imperiului francez, iar vârful mustăților lui era ceruit și subțiat ca acul. Se ținea atât de drept pe cât îi îngăduia vârsta, dar pasul lui, altădată marțial, ajunsese țeapând din pricina înțepenirii din ce în ce mai mare a bătrânelor lui încheieturi. Strâns în uniforma fărăcusuri, semăna întrucâtva cu o jucărie mecanică, mai ales din pricina mersului său ca de lemn și a privirii cam aiurite a ochilor albaștrii spărăciți. Se povesteau nenumărate anecdote ciudate despre acei sprinți, plin de curtenie și nespus de ceremonios, cu manierele frumoase însă ca în formaliste ale generațiilor trecute. Robit șirului de îndatoriri, mereu aceleași ale rangului său regal, mereu vizita instituții, deschidea școli, punea pietre fundamentale, inaugura clădiri ale statului și câte altele. Într-o zi, pe când inspecta o închisoare, cam obosise, însă urma vitejește să arate tot interesul ce se aștepta de la un prinț, atât de conștincioș și binevoitor, și punea nesfârșite întrebări directorului care îl conducea din sală în sală. Ba, din când în când vorbea chiar cu deținuții. Oprindu-se în fața unuia a cărui înfățișare îl izbise, îl întrebă care fusese vina lui și îi se răspunse că omul își ucisese mama. Bătrânul mare duce, exclamă atunci cu neschimbată bunăvoință. Ah, pe doamna mama sa, foarte interesant! Apoi, întorcându-se spre director, întrebă ce pedeapsă se dăduse bietului om. Închisoarea pe viață Ah, așa! E bine, în amintirea vizitei mele regale, doresc să fie iertat de restul pedepsei. Și cu pas măreți bătrânul gentil om trecu înainte. În altă împrejurare, pe când trecea cu trăsura pe o stradă cu case clădite de curând, de care erau foarte mândri locuitorii, admiră cu altă bunăvoință străduința avrednică de laudă a orașului, întrebând, Aici s-au clădit toate casele astea?" S-ar mai putea povesti multe istoriare asupra acestui ciudat bătrân, care chiar pe atunci era o rămășiță a trecutului, dar trebuie să trec mai departe. Regele Carul își primea cu mai multă plăcere musafirii la Sinaia, marea dragoste a vieții lui. Nu simțea niciun interes pentru palatul din București, veche casă boierească, în care lipseau atât frumusețile cât și farmecul și confortul. Nu voi niciodată să cheltuiască un ban pentru a îmbunătăți sau pentru a o mai împodobi. Rămăsese așadar o clădire cam primitivă, cu câteva odăi mărețe și o frumoasă scară de onoare, dar fără apartamente potrivite pentru găzduirea musafirilor. Deroncăl era un om prea cufundat în îndărednicirile lui ca să găsească plăcere în recepții. Viața lui era atât de orânduită după un program, încât orice întrerupere a șirului obișnuit era pentru el o adevărată zdruncinare până și vizitele membrilor familiei lui îl tulburau, dacă își vesteau sosirea sau propuneau să vină în timpul lunilor când se afla în oraș. Își dădea seama că vechiul palat nu avea însușiri primitoare, iar treburile fiecărei zile în timpul sesiunii parlamentare nu erau astfel orânduite încât să-i lase vreme pentru a-și distra musafirii, fie că erau membri ai familiei sau nu. Întreg mecanismul cangreoi al vieții la curtea din București era astfel întocmit încât excludea veselia și petrecerile. Regele dădea însă câteva baluri în timpul iernii, dar acestea făceau parte din datoriile ce și le impunea lui și familiei gale și nu trebuiau nici de cum privite ca o plăcere. Cuvântul pe care regele Carol al II-lea îl din dicționarul său. Evident, este vorba de regele Carol I. Faptul că eu petreceam la acele baluri, care erau pentru mine un prilej de a-mi scoate la iveală cele mai frumoase găteli, de a-mi întâlni prietenii, nu era decât o excepție prin care se confirma regula. Nu voi uita totuși niciodată chinul ce a fost pentru mine primul bal la București. De-abia împlinisem 17 ani și eram cu totul străină într-o lume necunoscută, pradă a o mie de ochi. De bună seamă în noțiunea mea simplă asupra lucrurilor, balul însemna dans, dar deși aceasta a părut că miră pe untul, sfârșit prin a spune că la urma urmei de ce n-ar dansa copila, dacă dansatorii ar fi aleși cu grijă, potrivit cu demnitatea unei prințese. Așadar, mi se aduse drept cavaler, un colonel mai în vârstă, care fusese poate vesel în vremea lui, dar desigur nu mai era așa între -a mea. Și împreună ne aventurarăm în jurul marelui salon, de când ceilalți dansatori foarte politicoși se dădeau la o parte din drumul nostru. A fost un chin nespus, colonelul își dădea toată silința să fie la înălțimea situației, dar eu mă simțeam întristată și umilită să dansez cu un om bătrân, cel puțin așa îmi părea, și mă întorsei la locul meu cu ochii aproape în lacrimi. Însă peste câțiva ani începui să petrec la aceste baluri. Dobândisem o situație mai temenică, începusem să cunosc chipurile fiecăruia, nu mă mai simțeam obiată străină, speriată de singurătate, și mă obișnuisem să fiu prada sutelor de ochi. În două ieri de rândul am fost îndemnați chiar să dansăm cadriluri costumate, precum și o pavană, un menuet, dansuri japoneze și țărănești. Soțul meu și cu mine luam în parte la aceste dansuri, care erau foarte frumoase și au rămas o amintire strălucitoare în analele bucureștene, obișnuite până atunci cu potolitele petreceri de la curte. Mi-a plăcut mult dansul în vremea mea. Luasem obiceiul de a schimba rochea spre sfârșitul seratei, după ce se retrăgeau regele și regina și se făcea loc în salon în vederea cotilionului. Pentru intrarea oficială și în timpul cât stam de vorbă cu invitații, purtam o roche lungă cât se putea de falnică și de demnă, totdeauna aleasă cu grijă ca să aibă efectul cuvenit. Dar când începea adevăratul dans, fugeam din sală, îmi schimbam toaleta și mă întorceam cu o rochie mai potrivită pentru exerciții obositoare, căci în adevăr, pe timpul valsului și al cotilionului, dansul era un adevărat exercițiu. Atât eu cât și soțul meu petreceam de minune la aceste cotiliane. Sala era mare, parchetul cât se poate de neted, dansatorii mai toți buni, afară de câteva neplăcute excepții, pe care le porecliserăm primejdii, căci îți rupeau rochia și te călcau pe picioare. Era de asemenea foarte important să ai ca partener un dansator bun. Eu îmi alegeam în gând pe acei cu care aveam poftă să dansez, dar găseam că e o dibăcie de diplomat să dansez mai întâi cu câțiva plicticoși, ca să câștig dreptul de a dansa apoi cu cei preferați. Cred că această naivă și retenie nu păcălea pe nimeni. Nu prea eram bună actriță și mă închipui că nu înșelam pe nimeni decât pe mine însumi. Dar să ne întoarcem la povestirea vizitelor. Erau de bună seamă împrejurări în care unchiul nu putea evita de a-și primi musafiri la București, mai ales când venea să-l vadă un suveran sau un principe moștenitor. Atunci socotea de rigoare să-l găzduiască întâi în capitală, unde cetățenii erau doritori să-și arate bucuria regeștilor oaspeți, pregătindu-le o măreață primire. Cel mai însemnat dintre toți cei pe care i-a primit a fost cumpul și bătrânul împărat Franz Iosef, Vizita țarului a avut loc mult mai târziu, în 1910. Eram foarte tânără pe acea vreme și priveam încă asemenea împrejurări ca un prilej de plăcută în sufletire. Regele Carol păstra un sentiment de respect și de dragoste bătrânului împărat. Acesta era un adevărat prieten al regelui României, chiar dacă politica lui apăsa uneori cam greu asupra țărișoarei noastre, pline de avânt, care arăta prin semne, într-o câtva îngrijorătoare, că voia să trăiască, să înflorească și să se mărească. Împăratul Franț Iosef veni la 16 septembrie 1896 și sosirea lui printre noi se socoti drept prilej de mare bucurie și de manifestări de simpatie, iar soțul meu și cu mine furăm îndemnat să ne facem și noi datoria cum se cuvenea mai bine. În același timp, tatăl meu își exprimă pentru întâia dată dorința de a veni să mă vadă și mare în bucuria. Unchiului însă mi se pare că nu venea la Socoteală să primească altă vizită regală, odată cu împăratului, și mă îndemnă să scriu lui papa cât de dibaci voi putea, că deoarece trebuia să primim această vizită foarte oficială, poate că ar prefera să vină el ceva mai târziu. Dar, din fericire, papa se făcu că nu pricepe și răspunse că, din potrivă, ar fi cât se poate de încântat să se întâlnească cu scumpul și bătrânul împărat, pe care nu-l mai văzuse de mulți ani. Așadar, unchiul fu să-l cuprindă și pe ducele de coburg în programul sărbărilor. Papa, bineînțeles, fu găzduit în casa noastră și mi-aduc aminte că i-am făcut ciudata rugăminte să-și aducă cu el bucătarul. Papa răspunse glumind că îi se ceruse adesea să ia cu el un prieten, o pușcă sau o undiță, dar că era întâia oară când fusese poftit cu bucătar cu tot, însă că-l va aduce. Pricina acestei rugăminți neobișnuite era că în casa noastră de curând întemeiată erau întotdeauna neînțelegeri cu bucătarii. Parcă erau făcut, nu împlineau niciodată anul la noi și uneori mă găseam destul de încurcată, căci casa noastră era foarte mare și greu de pus pe roate, dat fiind ajutorul prea puțin folositor cel primeam de la cei ce dețineau autoritatea. Generalul Robescu, șeful casei noastre, de altfel un om foarte plăcut, nu era nici de cum în stare să descurce greutățile pricinuite de maestrii culinari. Ajunsesem de pomină în familie pentru că nu-i puteam ține mai multă vreme. Și mama mă necăjea mereu din această cauză. Ba, într-un rând, puseră-mi că de izbuteam să țin bucătarul până la anul nou, în vada o acuarelă italienească a ei pe care o doream de mult. Îmi câștigat acuarela, dar n-aș putea să jur că bucătarul asta la noi mult după 1 ianuarie. Bucătarii de toate soiurile și de toate neamurile se perindară neîncetat în primii ani. Un rus care voia să se îmbogățească prea repede, un german care era un întristător de nepriceput, un francez care se credea poet, ascundea muzicuțe în budinci și arăta cu lipsa de stăpânire a lui latine că nu putea suferi pe generalul Robescu. Un polonez bolnav de degerături la degete și un ceh care nu se împăca cu nevastesa. sa, etc., etc. Trebuie să mă grăbesc să adaug că bucătarul ce l-am acum în serviciul meu își va serba în curând jubileul de 30 de ani, ceea ce arată că dificultățile culinare n-au dăinuit beșnic Unul din punctele programului hotărât de unchiul pentru primirea împăratului Austrie, fiind un mare dejun oficial pe care trebuia să-l dăm la cotroceni, era de o neasemănată importanță să avem un adevărat cordon bleu și cel de la Coburg era o celebritate. Mă bucur să spun că dejunul nostru a avut un succes desăvârșit și papa își freca mâinile prin de o veselie tăcută. A fost prima și singura dată când a venit papa să mă vadă în România și eram cuprinsă de o dorință înfigurată de a face să se simtă ca acasă. Pe atunci nu eram o stăpână de casă prea pricepută. Mă împăcam greu cu obiceiurile pământului, iar de săvârșita mea neputință de a certa un servitor, nu putea să aibă drept urmare o bună orânduială. În România nimic nu e din fire bine regulat. Sunt puține lucruri bine stabilite, iar eu, obișnuită cu preciziunea apuseană, nu-mi dădeam seama de strădania neîncetată ce mi se cerea, ca să-mi vinc neașteptata și buclucașa nepăsare orientală. Cu trecerea anilor, tata se făcuse tot mai tăcut, dar uneori era chiar posomorât și îi plăcea să fie lăsat singur, cu îndeletnicirile și obiceiurile lui. Fusese încrescut în ideea că trebuie riguros ținute în seamă. Nimeni nu putea fi mai plăcut decât papa în zilele când era vesel și primitor, dar ce îi plăcea mai mult era să știtească jurnalele ceasul întregi ascuns din dărătul lor, cu un pahar de bere la îndemână, din care, din când în când, s-or bea încet câte o înghițitură. Pe acea vreme aveam numai doi copii, Carol și Elisabeta. Eram foarte mândră de ei și împărțeau cu noi fie ce ceas din zi. Elisabeta, care avea aproximativ trei ani, era, ca și bunicul ei, foarte tăcută. Rar dădea pe față ce simțea sau ce dorea, iar mișcările ei erau hotărâte și precise. Fața ei era foarte rotundă, trăsăturile foarte mici, regulate și de un clasicism cât se poate de pur. Iar privirea îi era pătrunzătoare, uneori aproape severă, gurița mică și strâns închisă. De fapt, era o ciudată bucățică de om, însă foarte atrăgătoare în felul ei copilăresc. Această copiliță se aprinse de o mare dragoste pentru bunicul ei. Cu el se înțelegea fără cuvinte și se simțea la locul ei lângă el. Parcă și azi îmbrăcată într-un mic costum românesc de toată Nostimada, îmbrobodită ca țărâncile cu o basma portocalie legată sub bărbie, ceea ce îi făceau obrăjorii și mai dolofani, pășind tăcută pe urma lui papa și trăgându pă dânsa un scăunaș de paie ridicol de mic, pe când urmărea cu luarea minte, ca să vadă unde avea să se așeze, mișcările bătrânului gentilom care intrase așa neașteptat în viața ei. După ce și-a alegea papa scaunul și colțul care îi plăceau, și după ce se adâncea în dărâtul jurnalului întins, Elisabeta își așeza și ia scaunul lângă el și sta acolo în cea mai deplină tăcere, însă foarte mulțumită, parcă și-ar fi găsit ovarășul cu care se potrivea mai bine. Din când în când, prindea câte o privire aruncată peste ziar, dar înțelegea că nu trebuie să se aștepte de la el nimic alt, și astfel, acești doi ciudați prieteni nu schimbau între ei niciun cuvânt. Însă, îndată ce se mișca papa, fetița se lua după el cu scaun cu tot, gata să-și ia locul lângă el oriunde s-ar fi așezat. Elisabeta arăta rar dragoste excesivă pentru cineva. De aceea făcea mare haz când urmăream aceste mici manevre ale ei. Se apelase la toate putințele și la toată bunăvoința orașului și ale țării, ca să fie primit bătrânul împărat așa cum se cuvenea. Ținea mult regele Carol ca acest venerabil suveran să fie cinstit în tot felul. Această vizită îi mulțumea și politica și simpatiile, și la regele Carol, politica și simpatia mergeau întotdeauna mână în mână. Neștiutoare cum eram încă, simțeam totuși lămurit că regele privește această zi ca o zi mare pentru el și țara lui Nando se arăta foarte doritor să-mi joc și eu rolul cât se putea mai bine. Era totdeauna cam îngrijorat în asemenea împrejurări și se temea ca nu cumva să-mi dau prea puțin seama de însemnătatea lucrurilor și să le privesc cu prea multă ușurință. E adevărat că n-am putut niciodată învăța să fiu prea convențională și ceremonioasă. apil al naturii nu trăisem niciodată într-un mediu de neînduplecat protocol. Educația mea în această artă era așadar foarte insuficientă, însă eram din fire plină de curtenie și când nu mă simțeam sfioasă, eram binevoitoare față de oricine și apoi n-aveam în tinerețea mea bălaie o neprețuită aliată. Auntie Elizabeth, din potrivă, era neîntrecută în arta de a primi. Darurile ei sociale erau fără seamăn și convorbirea ei încântătoare, interesantă. Cu toate că uneori se avânta cam sus și era prea poetică pentru oamenii terater. Dar am învățat multe de la ea, cu toate că pe acea vreme bunăvoința ei prea exagerată mă stânjenea uneori. nu venea întotdeauna să intru în jocul ei, căci cei tineri se tem să pară ridicoli. Și apoi eu făceam parte dintr-o familie unde nu era obiceiul să-ți exprimi sentimentele în cuvinte. Nu mai știu toate amănuntele acelei vizite imperiale. E așa de mult de atunci și n-a mai rămas nimeni cu care să mai vorbesc de ea. Toți s-au dus. Îmi amintesc însă marea defilare în care mândră călăream alături de unchiul și de împărat. Era cu noi și papa în uniform albastră de husar german. Mai târziu, unchiul comandă pictorului Adjuchievici un tablou înfățișând această vestită defilare a trupelor lui în fața lui Franz Joseph. Auntie privea parada dintr-o trăsură a la Domon, în doamnelor ei de onoare. Împăratul se arătă foarte mulțumit de cum călăream și mai târziu îmi trimise ca amintire a acelei zile memorabile un pur sânge din hergheliile lui, o iapă frumoasă numită Presioza, de care eram cât se poate de mândră și pe care o încăleca adesea dăchii când venea la mine. După ce se sfârșiră sărbările de la București, plecar în toții la Sinaia, unde își făcu o plăcere unchiul să arate vechiului său prieten, castelul pe care îl clădise cu atâta dragoste și grijă și de care era atât de mândru. În castelul Peleș era loc unde ajuns pentru musafiri, iar apartamentul pregătit anume pentru bătrânul împărat poartă și azi numele de Kaiser Zimmer, împăratului. Se rânduise la petreceri, așa zise rurale, în mărețul cadru al carpaților și, în deosebi, o solemnă plimbare pe jos până la stână, loc minunat pe coasta muntelui, unde erau duse la pășune turmele de baci ale unchiului și unde ni se dădu un dejun, mai mult sau mai puțin rustic, la care fiecare se simțea dator să se arate simplu, vesel și fără răutate. Însă un picnic oficial cu musafiri de înaltă însemnătate nu e niciodată prea vesel. E totdeauna ceva cam caragios în încercarea fiecăruia de a nu fi solemn. Merge vorba că s-au lăsat la o parte protocolul și formalismul, însă, de obicei, aceasta nu prea se adeverește. Căci cu greu se schimbă apucăturile cam țepene ale regilor, ale diplomaților și ale demnitarilor unei curți, ființe a căror rezon de trăie ceremonia. Nimic din toată desfășurarea nu semăna sinceritate. Iar cei doi actori principali, regele Carol și Mărețul lui Musafir, nu erau potriviți deloc să joace rol într-o comedie ușoară. Aunti se străduia cât putea să însuflețească prânzul sub cer deschis. Avea darul să vadă lucrurile așa cum le dorea, dar avântul ei poetic nu era totdeauna pe gustul unchiului. În acea zi, era îmbrăcată cu o rochie foarte ciudată, ridicată puțin pe alocuri. În vremea de demult îi plăcea să pornească în excursii prin păduri și prin munți, urmată de o droaie de tineret pe care căuta să o farmece prin graiul ei poetic și să facă să vadă lumea așa cum dorea ea să o vadă. Mai târziu, când aproape nu mai așa din casă, nu mă puteam opri de a admira cât avea încă pasul de ușor o ființă care aproape nu mai făcea altă mișcare decât umbla de colo-colo prin o daie. Avea picioare foarte frumoase, înguste și mici, cu care se mândrea și avea un mod al ei de a călca elegant, punând jos mai întâi vârful piciorului. Ne îndemna să facem și noi la fel, zicând că așa ar trebui să calce orice om. Unchiul asculta asemenea vorbe cu un soi de mârâit, cu care primea spusele ei de câte ori le dezaproba. Mi-a rămas o amintire foarte șteasă despre suita împăratului, însă țin minte lămurit pe contele Paar, șeful casei militare a lui Franț Iosef, care păru încântat de mine și mă arătă cea mai mare luare aminte. au Austriecii sunt foarte plăcuți, cu ei e ușor să te înțelegi și apoi toți acei gentilomi se simțeau obligați să fie deosebit de curtenitor cu mine. Iar eu, ca găsculiță, mă credeam din pricina asta de o foarte mare însemnătate. Această vizită imperială a fost ocotită ca un mare succes și de adevărat folos pentru prietenia celor două țări, lucru de mare însemnătate, căci de obicei vecinii prea apropiați nu au mare dragoste unii pentru alții. Kaiserul Wilhelm nu veni niciodată la regele Carol, care toată viața aștepta vizita celui pe care îl privea ca șeful familiei, cu toate că ramura cea mai veche a familiei Hohenzollern era cea din Sigmaringen. Verișoara Charlie și intrigile ei au fost pricina pentru care fratele ei N-a venit niciodată în România, căci învenina cu mare grijă orice neînțelegere să-i între cei doi suverani. Ar fi greu să rămurească cineva pentru ce anume se purta astfel. Mi se pare că dragostea ei de zăzanie era atât de înrădăcinată, încât era un imbold căruia nu i se putea împotrivi. Soțului meu îi părea foarte rău de aceasta. I-ar fi plăcut mult să vadă pe împăratul Germaniei urmând pilda împăratului Austriei, însă nădejdea a fost zadarnică. Tata aș prenungi vizita după plecarea lui Franț Iosef. Îi plăcea Sinaia, se simțea mulțumit în căsuța noastră, măgulit și înveselit primea cu multă bunăvoință tăcuta, dar a dragoste a fetiței noastre. Aunti de mult, în tinerețe, avusese o mare simpatie pentru tatăl meu. Supunându-se dorinței mamei sale, pline de regală autoritate, tata a făcuse când era tânăr ocolul curților din Europa ca să treacă în revistă toate prințesele de măritat, înșirate cu grijă pe o listă de către regina Victoria. Această listă îl adusese și la New Wid ca să vadă pe tânăra Elizabeth, cunoscută pentru farmecul ei și neobișnuita ei inteligență. Elizabeta de Witt era șvermeriș, visătoare, poetică și fusese crescută printre artiști și intelectuali. Iubea muzica, literatura, filozofia. Era de fapt o fire entuziastă și cu aptitudini pentru literatură o literatură poetică plină de ideal. Papa era frumos, avea ochii de un albastru intens, iar când descoperiră tânăra prințesă și mama ei că știe să cânte la vioară, îl duseră în mult iubitele lor păduri de fac și acolo, sub copaci, îl puseră să le cânte. Era noi să auzi pe fiecare povestindu-și amintirile despre acel concert rustic. Pentru auntie rămăsese o împrejurare neuitată, Întâmplare minunată a cărei amintire fusese cu drag păstrată toată viața A fost adevăratul meu roman, îmi spuse ea într-o zi Dar pentru papa, din nenorocire, fusese unul din motivele care îl făcuseră să șteargă de pe lista mamei lui, pe Elizabeth de Witt. Pentru tânărul și sfiosul englez, acest episod poetic fusese chinuitor de neplăcut Auntie îmi mărturisi că tata rămăsese pentru ea un vis care nu se împlinise Încercai să o pregătesc pentru schimbarea ce avea să găsească în idealul ei după atâta amar de ani, dar era sentimental înfigurată la gândul de a-l revedea și păstrase în viziunea ei un tânăr cu ochi albaștri și cu vioară sub bărbie. Bineînțeles, revederea a fost o dezamăgire. Mai întâi tata nu fusese niciodată ceea ce își închipuise ea, nici măcar în prima lui tinerețe, căci lucrurile nu sunt adesea așa cum par. Vioara nu fusese niciodată ceva de seamă în viața lui, ci numai un amănunt Nu era obiceiul tânărului Alfred să cânte la vioară sub copacii din pădure Și chiar atunci, în acea împrejurare de pomină, o făcuse fără voie și numai ca să se supună dorinței celor două doamne Însă viziunea unui prinț tânăr și frumos, apăsându-și vioara sub bărbie, le părea lor adevărul ființei lui Așa cum îl dorea închipuirea lor poetică iar astăzi, papa era, fără doar și poate, un gentil om cu obiceiurile înrădăcinate, ale celor ce văd viața așa cum e și nici de cum prin ochelari trandafirii. Afară de aceasta, avea un simț adânc al realității și îndura cu prea puțină răbdare, ceea ce numea nerozii sentimentale. Totuși, aunti rămăsese cu credința neclintită că el iubea muzica mai presus de orice. Nu se putea opri de a vedea că el ajunsese azi un om bătrân, campos posomorât și dușman al rapsodiilor în aripate, dar nimic nu-i mai încăpățânat decât un vis de demult. Carmen Silva, regina poetă, în ciuda celor mai vădite adevăruri, voia să deștepte în acest prinț încărunțit, ale cărui iluzii pieriseră una câte una de-a lungul vieții, un ecou cât de slab al acelor zile de demult, de sub mari faci din pădurea de la New Wind. Din nenorocire, papa a venit tocmai în timpul când Aunti credea că descoperise un geniu muzical într-un pictor de talent îndoielnic. Am pomenit mai sus de acest om, ridicol bătrân care își închipuia că putea cânta tot atât de bine rolurile de bas, de bariton și de tenor. Entuziasmul reginei pentru o ființă în adevăr absurdă a fost pricina pentru care fu rânduit un al doilea picnic. Aunti dorea ca protejatul ei să-și desfășoare talentele într-un cadru sălbatic și poetic. Așadar, pornim în cap cu Aunti și străbătură în pădurea până într-un loc sălbatic, printre stânci și aici, așezați în grupuri, cam ne la îndemână, printre bolovanii tarhi, început concertul. Nu voi încerca să-l descriu. Pe lângă toate astea, Aunti, care nu trăia în lumea reală, avea obiceiul să adune în jurul ei tot felul de lume. Cu cât erau mai mulți, cu atât era mai mulțumită, fără să-i pese de amestec și de nepotrivire. Bătrâni și tineri, săraci și bogați, din clase deosebite, de neamuri deosebite, unii blazați, alții naivi, unii isteți, alții săraci cu duhul. Toți trebuiau să asculte de porunca ei, căci Carmen Silva avea nevoie de auditoriu. Așadar, tata se pomeni făcând parte din această adunătură cu toptanul, care nu-l interesa câtuși de puțin și pe care o trecum în revistă cu sentimente nu prea prietenești. Nu-i venea la socoteală să fie târât pe cărări de munte și nu găsea nici plăcere, nici odihnă pe scaunul lui stâncos. Eu eram cam îngrijorată că știam că tata era iute din fire, că nu prea avea răbdare și nu era îngăduitor. Când îl supăra ceva, nu avea obiceiul să-și ascundă necazul sub o mască binevoitoare. Îl pândeam așadar cu oarecare teamă, știind că nervii lui aveau să fie puși la grea încercare. Erau cu mine două tinere englezoice, prietene de ale mele, și schimbam între noi priviri pline de îngrijorare. Vedeam partea comică a împrejurării, eram obișnuite cu ciudățenile lui Auntie și ne dădeam seama că formalismul britanic al lui papa va fi izbit primejdios. Și în adevăr așa a fost. Pseudocântărețul se făcu de râs de abinerea, Ivindu-se neașteptat de după o stâncă și luându-și o atitudine eroică pe care o socotea potrivită cu decorul, izbucni într-o serie de sunete nemaiauzite pe care au untile asculta cu mâinile încrucișate. Eu mă așezasem cât mai aproape de papa, cu gândul să împiedic dezastrul. Papa, când era necăjit, avea obiceiul să-și întindă buza de jos ca un copil boss ceea ce era pentru noi semn de primejdie și ne dădea înțelege că trebuie să călcăm în vârful picioarelor. Deodată se întoase spre mine și zise, Asta le întrece pe toate, să-l las să-și bată joc de mine? Nu, nu, papa, dar stai puțin că am să găsesc vreo scuză ca să plecăm de aici. Și, în sfârșit, chiar așa facurăm înainte să izbucnească furtuna, dar încercarea fusese îngrozitoare. Îmi tremurau genunchii când mă și nici nu mi-aduc aminte ce scuză nimerită am găsit ca să-l iau pe papa cu mine, lăsând pe să-și asculte concertul împreună cu toți cei ce-o Tata mărâi tot drumul plin de indignare, mâniat pe fiecare ce piatră ce-o întâlnea pe cărarea povârnită. Asta e ce numiți voi a cânta în România. Nu, nu, papa, dar auntii știi? Nu știu și nu vreau să știu, mi se părea că sunt într-o casă de nebuni. Nu, nu, papa, dar untii, vezi, și așa a mers tot drumul. Nu, nu văd și nu vreau să văd, la ceva caragios. Mai târziu, după ce plecă papa, auntii îmi spuse într-o zi oftând. Drăguță, n-am găsit în el nicio urmă din tânărul care fusese visul meu. Ce păcat! Nimic, nici măcar dragostea pentru muzică. Și în acea clipă, simțind deosebirea între a fi și a nu fi poetă, încercai domnul să lămuresc. Vezi, Aunti, nu sunt mulți oameni care să fie la 60 de ani ce erau la 21. Eu nu m-am schimbat mult, zise Aunti, și aceasta era adevărat. Musafirii prințesei stârneau oarecare îngrijorare în bătrânul palat. Câțiva dintre ei aveau darul să răstoarne tihnita rânduială a lucrurilor. Cel care deștepta mai multă teamă era vărul meu Boris. Fiind mare duce, nu putea fi ușor înrăturat și trebuia primit cu toată cinstea, dar din clipa în care intră în scenă acest tânăr, castelul Peleș își aprinse toate farurile în semn de primejdie. Vărul meu Boris aducea cu dânsul ecoul a așa zisului mon ulon samius Întrânsul se întrupau toate lucrurile cu grijă, înlăturate din traiul nostru bine orânduit și menit datoriei, iar nu plăcerii. Din punctul de vedere al ticnei și al formalismului, plice foarte bine ca regele Carol să se fi temut de o bună înțelegere între noi. Căci verișorul Boris, fără doar și poate, întruchipa acea latură plăcută a vieții, de care trebuia să fiu cu strășnicie ținută de o parte... Boris era un băiat bun, însă după părerile educatorilor mei, netăgăduit, nu era fără primejdie. Lipsi de săvârșire de simțul răspunderii și de orice grijă era când vesel, când văpăiat când gânditor. Era bogat, era nespus de risipitor și își petrecea viața în haz și nebunii. Cu toate acestea în fundul inimii era trist și dezgustat de viață. Avea întrânsul o fărâmă din acel imponderabil care îi deosebește peruși, ceva ce nu se poate descrie, ce nu se poate cântări, și aceasta făcea din el un tovarăș ce te însuflețea, dar te neliniștea. În cei mai mulți ruși se află acel straniu nu știu ce, un amestec de sfințenie și de păcat, și nimeni nu poate ști care din două va ieși neaștepta la iveală. În Boris de altfel nu era prea mult din firea unui sfânt.